Мовлячи так, він у кожному силу збудив і завзяття. Вийшов тоді наперед, де є гордовитий, приамів син перед себе тримаючи щит з відусіль рівнобокий. Кроком легким він ішов, тим щитом прикриваючи тіло. В нього тоді Меріон вже націлився списом блискучим, кинув але промахнувсь і попав йому в щит рівнобокий, шитий із шкір, але не пробив. Ще раніше зламалось вістря нарати щідового списа. Злякавшися лету списа шаленого, вбік одвернув деюфоб свій обшитий шкірою щит Меріонже, Назад повернувся у лави, товаришів роздратований, страшно на те й на друге, що й перемоги позбувся і зламав свого списа міцного. До кораблів він подався тоді і наметів Ахейських, списа великого взять, що лишився у нього в наметі. Битва тим часом тривала, і Гомін лунав неугасний. Тевукр Теламоній, відважного, перший убив списоборця, Імбрія, ментора сина, на коні багатого мужа. Жив у Педеоні він до приходу загонів Ахейських з медесікастою в шлюбі, бічною Пріама дочкою. А як Данаї до Трої прийшли в кораблях Крутобоких, до Іліона прибув він але від троян відрізнявся, жив упрямо, тримав його той як власного сина. Син Теламона під вухо його своїм списом довженним ранив і вихопив списа назад. Той упав, наче ясен, що на вершині гори височив звідусюди помітний, підрубаний. Свіже схилив до землі своє листя. Так він упав і брязнула зброя, що сяїла міддю. Кинувся Тевкр уперед, щоб озброєння з імбрія зняти. Гектор же кинувся до нього і націлився списом блискучим. Той це помітив і ледве мідного встиг ухилитись списа. І в груди уп'явсь Амфімахові, сину ктеата, Акторіона той спис, коли він на битву виходив. Тяжко він гримнув об землю, аж зброя на нім завряжчала. Гектор же кинувся знов в Амфімаха, великого духом, знятий шолом з голови, до скронь його щільно прилеглий кинув тієї ж хвилини еант своїм списом блискучим в Гектора. Тіле ж його не торкнув він. Грозливою міддю все воно вкрите було. Посередині в щит він ударив, і Пріаміда так сильно штовхнув, що той мусив вернутись, трупи обидва лишивши, щоб їх волочили Ахеї. А Амфімаха взяли менестей богосвітлий і стихій, воїв афінських вожді і понесли до загонів ахейських. імбрієж двоє еантів за взяття в зірці бойового, наче два леви козу із-під варти собак гостроїклих, викравши разом несуть крізь густі пробираючись хащі і високо в пащах свою над землею тримаючи здобич, так же й еанти озброєні, високо трупа піднявши, лати із нього знімали, змаху від ніжної шиї, голову в гніві за смерть Амфімаха від син Ойлеїв» мов кругляка до троян, через юрми густі перекинув. Гектору прямо до ніг, крізь пилюку вона покотилась. Гнівом у серці своїм запалав Посейдон за онука, за Амфімаха, що смертю поліг у січі жорстокий. До кораблів він подався, тоді і наметів Ахейських – Дух піднімати в Данаїв, Троянам готуючи лихо.